Розділ третій. Накрити їй обличчя. Реймонд Вес з дружиною зробили все від них залежне, щоб молода дружина Джайлза почувалася у них добре. І то не їхня провина, що в їхній присутності їй було якось не по собі. Гвенда, вочевидь, нервувалася, дивлячись приголомшеним поглядом на Реймонда з його дивною, Зовнішністю він чимось нагадував їй крука, що готується до стрибка, отим тим волоссям та бурхливими і малозрозумілими їй висловлюваннями. І він, і Джоун, здавалося, розмовляли якоюсь лише їм зрозумілою мовою. Гвенді ще ніколи не доводилося бувати в атмосфері інтелектуального снобізму, і вона почувалася в ній, «Досить незатишно. Ми хочемо повести вас до театру, на виставу або дві», сказав Реймонд Гвенді, яка пила джин, хоч після своєї подорожі радше випила б філіжанку чаю. Гвенда зраділа, почувши цю пропозицію. Сьогодні ввечері ми підемо дивитися балет у Седлерс-Велзі, а завтра, після святкової вечірки на честь іменин моєї незрівнянної тітоньки Джейн, Відвідаємо спектакль герцогиня Дамальфі з Гілгедом у головній ролі. А в п'ятницю ви просто повинні побачити виставу «Хода без ногих». Цю драму перекладено з російської і нічого більш значущого за останні 20 років не з'являлося на театральній сцені. Її ставлять у театрі Вітмора. Гвенда – подякувала за ці плани, за організацію її дозвілля. Зрештою, коли приїде Джайлз, вони з ним неодмінно відвідуватимуть музичні вистави і усяке таке. Вона відчула легку підозру стосовно ходи без ногих, але не виключила можливості, що вистава їй сподобається. Хоч значущі п'єси саме тим і відзначалися, що, як правило, нікому ніколи не подобалися. «Ви будете в захваті від моєї тітки Джейн», – сказав Реймонд. «Вона типовий уламок історії вікторіанський до самих кісток. Усі ніжки її туалетних столиків обмотані чинцом. Вона живе у селі, де ніколи нічого не відбувається, як ото в застояному ставку» але одного разу там щось таке відбулося суха кинула його дружина звичайно собі драма пристрасті досить груба без найменшої витонченості а проте вона тоді дуже тебе зацікавила нагадала йому джон із лукавою усмішкою я іноді латен зіграти в крикет навіть у найглухішому селі з гідністю сказав реймонд а проте тітка Джейн відзначилася при розслідуванні того вбивства. О, звичайно, вона жінка не дурна і дуже любить розв'язувати складні задачі. Задачі, перепитала Гвенда, подумавши про арифметику. Реймонд махнув рукою. Задачі, що їх ставить перед нами життя. Наприклад, чому дружина Крамаря прийшла з парасолькою на церковні збори в погожий сонячний день? Або чому у такому-то місці знайдено баночку солоних креветок? Або куди подівся стихар Вікарія? Жодну з таких загадок моя тітка Джейн не залишає поза увагою. Тож, якщо ви маєте якусь нерозв'язану задачу у своєму житті, розкажіть про неї, Гвендо, Саме їй. Вона знайде на неї відповідь. Він засміявся, і Гвенда засміялася теж, хоча сміятися їй аж ніяк не хотілося. Її познайомили з тіткою Джейн або, по-іншому, міс Мартл наступного дня. Це була приємна літня дама, висока і тендітна, з рожевими щоками, синіми очима і лагідними, хоча і дещо метушливими манерами. У її синіх очах не рідко ми готіли лукаві іскорки. Після ранньої вечері, на якій вони випили за здоров'я тітки Джейн, усі пішли до театру Його величності. У їхньому товаристві було ще двоє людей: уже літній художник та молодий Адвокат. Літній художник присвятив усю свою увагу Гвенді, а молодий адвокат розділив свою між Джоун та міс Марпл, чиї репліки, здавалося, тішили його надзвичайно. Проте в театрі цей порядок поламався. Гвенда сіла посередині між Реймондом і адвокатом. Світло погасло і вистава розпочалася. Актори грали чудово, і Гвенда дуже втішалася. Їй не так часто доводилося бувати на театральних виставах найвищого гатунку. Вистава закінчувалася, і напруга дійшла до кульмінації найвищого жаху. Трагічний голос актора, схожий на стогін спотвореної та розбещеної свідомості, Долетів до них понад світлом рампи. «Накрийте її обличчя! Я засліплений!» Вона померла молодою. У Гвенди вихопився розпачливий зойк. Вона підхопилася зі свого місця, з якоюсь сліпою рішучістю проштовхалася між рядами до виходу і по сходах вибігла на вулицю. Але навіть тоді не зупинилася а то йшла, то бігла, опанована сліпою панікою у напрямку театру Геймаркет. І лише тоді, коли вже добігла до вулиці Пікаділлі, помітила вільне таксі і підкликала його. Сівши в машину, дала адресу будинку в Челсі. Тримтячими пальцями знайшла гроші, заплатила за проїзд, піднялася сходами. Служник який відчинив їй двері, подивився на неї з подивом. «Ви рано повернулися, міс? Вам стало зле?» «Та ні, власне. А втім, я справді почула себе погано. Може вам дати випити чогось, міс? Трохи бренді?» «Ні, не треба. Я піду спати». І побігла на гору сходами, щоб уникнути подальших розпитувань. Швидко роздяглася, залишивши одяг, лежати купою на підлозі, і лягла в постіль. Лежала там і тремтіла, серце її калатало, а погляд був спрямований у стелю. Вона не чула, щоб хтось приїхав іще, але десь через п'ять хвилин двері відчинилися і увійшла міс Марпел. Вона тримала під пахою дві грілки, а у руці філіжанку. Гвенда сіла в ліжку, намагаючись погамувати тремтіння. «Ой, міс Марпл, мені страшенно прикро. Пробачте мені. Я не знаю, що зі мною трапилося. Але то був який жах. Вони дуже розгнівилися на мене». «Не турбуйтеся, люба дитино, сказала міс Марпл. «Покладіть лише собі під боки ці грілки. Мені, власне, не потрібні грілки». «Ні». Вони вам потрібні, і випийте чаю. Чай був міцний, гарячий і занадто солодкий, але Гвенда слухняно випила його. Тремтіння тепер дошколяло їй менше. А зараз лягайте і спробуйте заснути, сказала міс Марпл. Ви пережили велике потрясіння, ми поговоримо про це вранці. Нехай вас нічого не турбує. Просто засніть. Вона вкрила її ковдрою, усміхнулася, поплескала гвенду по щоці і вийшла. А внизу Реймонд роздратовано кинув Джоун. Що в бісі сталося з дівчиною? Може вона захворіла? Мій любий Реймонде, не знаю. Вона просто зойкнула. Мабуть, п'єса – Здалася їй надто моторошною. Ну, звичайно ж, вебстер може нагнати страху. Але я ніколи не подумав би. Він урував мову, коли міс Марпл увійшла до кімнати. З нею все гаразд? Гадаю, що так. Але вона пережила сильне потрясіння. Потрясіння? Від драми часів короля Якова? Думаю, причина не тільки в цьому. Замислено, промовила міс Марпл. Гвенді принесли сніданок до спальні. Вона випила трохи кави і начіпнула грінку. Коли підвелася з ліжка і зайшла вниз, Джоун уже пішла у свою студію. Реймонд зачинився в кабінеті, і лише міс Марпл сиділа біля вікна, звідки відкривався вид на річку. Уся її увага була поглинута Летінням. Коли увійшла Гвенда, старенька подивилася на неї з лагідною усмішкою. «Доброго ранку, моя Люба! Сподіваюся, вам сьогодні краще? О, так. Тепер зі мною все гаразд. Навіть не знаю, чому я повелася так по-ідіотському вчора ввечері. Вони дуже розгнівилися на мене. О, ні, моя Люба, вони все розуміють. Що розуміють?» Міс Марпл підвела очі над плетінням, що ви пережили велике потрясіння вчора. І лагідно додала, чи не стане вам ліпше, якщо ви розповісте мені все. Гвенда стурбована ходила туди-сюди кімнатою. Гадаю, мені треба поговорити з психіатром або з кимось таким. У Лондоні є дуже гарні психіатри. Звичайно ж, а ви переконані у тому, що вам потрібні саме вони? Знаєте, я, схоже, збожеволіла. Я, власне, не маю сумніву, що збожеволіла. Літня покоївка увійшла до кімнати з телеграмою на таці, яку подала Гвенді. Хлопець запитує, чи буде відповідь на телеграму, мем. Гвенда розкрила телеграму. Вона надійшла з Дилмаута. Якусь мить дивилася на неї безвиразним поглядом, а тоді зібгала її в кульку. Відповіді не буде, промовила машинально. Покаївка вийшла з кімнати. Я сподіваюся, це непогані новини, моя люба. Телеграма від Джайлса, мого чоловіка. Через тиждень він прилітає до Англії. У її голосі прозвучали сум і розгубленість. Міс Марпл тихо кахикнула. Але ж це добре, що він прилітає. Хіба не так? Що ж тут доброго? Адже я навіть не знаю, збожеволіла я чи ні. Якщо я збожеволіла, то ліпше було б, аби Джайлз ніколи не одружувався зі мною. А ще той будинок? Я не можу туди повернутися. Я просто не знаю, що мені робити. Міс Марпл поплескала по канапі жестом запрошення. «Сідайте сюди, моя Люба, і просто розкажіть мені все». І Гвенда з великою полегкістю прийняла її пропозицію. Вона виклала всю свою історію, починаючи від тієї хвилини, коли вперше побачила дім на горі і розповіла про всі випадки які спочатку здивували її, а потім стривожили. Отож, тепер я досить налякана, – закінчила вона, і тому вирішила приїхати до Лондона, щоб утекти від усього. Але, ви бачите, не змогла цього зробити. Воно таки наздогнало мене. Учора ввечері вона заплющила очі і зробила ковтальний рух, намагаючись все пригадати. «Учора ввечері?» заохотила її міс Мартл. «Гадаю, ви мені не повірите!» промовила Гвенда, говорячи дуже швидко. «Ви подумаєте, я особа істерична, або з химерами, або щось таке. Це сталося цілком несподівано у самому кінці. Я дуже тішилася, дивлячись ту виставу. Я жодного разу не згадала про свій дім. І раптом він постав переді мною, постав із темряви коли актор сказав ті слова і повторила тихим, тремтячим голосом. «Накрийте її обличчя!» Я засліплений, вона померла молодою. Я знову була у тому домі на сходах, я дивилася в хол крізь перила і бачила, як вона там лежить. Лежить розпростерта, мертва. болося в неї було золоте, а обличчя синє. Вона була мертва, задушена, і хтось промовляв ці самі слова таким самим зловісним тоном. І я побачила його руки, сірі, зморшкуваті. То були не руки, а лапи мавпи. То було жахливо, повірте. Вона була мертва. Міс Марпл лагідно запитала. «Хто була мертва?» Відповідь пролунала швидко і машинально. «Гелена!» Розділ четвертий. «Гелена?» Якусь мить Гвенда розгублено дивилася на міс Марпл. Потім відгорнула волосся з чола. «Чому я це сказала?» – запитала вона. «Чому я сказала Гелена? Я не знаю жодної Гелени!» Вона в розпачі опустила руки. Тепер ви переконалися, сказала вона. Я таки збожеволіла. Я уявляю собі казна що. Я бачу те, чого там немає. Спершу шпалери, а тепер трупи. Отже, мій стан погіршується. Не кваптеся з висновками, моя Люба. А може у цьому винен будинок? Це будинок із привидами або зачарований чи щось таке а я бачу те, що там трапилося, а може навіть те, що має там статися. А це ще гірше. Можливо, там буде вбиту жінку на ім'я Гелена. Але якщо той будинок населений привидами, то не розумію, чому я все бачу тоді, коли я від нього далеко. Тож мені залишається припустити, що справа тільки у мені, і я втрачаю розум. І ліпше буде, якщо я зустрінуся із психіатром негайно, Сьогодні ж уранці. Звичайно, люба Гвендо, ви завжди зможете з ним зустрітися, коли вичерпаєте всі інші можливості. Але я дотримуюся думки, що треба насамперед розглянути пояснення найпростіші та найбуденніші. Дозвольте мені чітко викласти всі відомі вам факти, йдеться про три конкретні випадки, що стривожили вас. Ви чітко знали, що в саду є доріжка, хоч вона геть заросла непрохідними хащами. Ви намагалися пройти у двері, які були замуровані і невидимі, і ви правильно та в усіх деталях уявили собі шпалери, хоч і не бачили їх. Так воно було? Саме так. У такому разі найпростіше, найприродніше пояснення – Полягай у тому, що ви і справді все це раніше бачили. В іншому житті ви хочете сказати? Зовсім ні, моя Люба. Я маю на увазі це життя. Я хотіла сказати, що то могли бути ваші спогади. Але раніше я ніколи не була в Англії і приїхала сюди лише місяць тому, міс Марпл. А ви цілком у цьому впевнені, моя Люба? Звичайно впевнена. Я прожила все своє життя поблизу від Крайсчера у Новій Зеландії. Ви там і народилися? Ні, я народилася в Індії. Мій батько був британським офіцером. Мати померла через рік або два по тому, як я народилася. І батько відіслав мене до родичів у Нову Зеландію щоб я росла і виховувалася там. А через кілька років помер і він. А ви пам'ятаєте, як переїздили з Індії до Нової Зеландії? Та, власне, ні, пригадую лише, але дуже і дуже туманно, як пливла на кораблі. Пригадую кругливі конце, мабуть, ілюмінатор, а ще пригадую чоловіка, у білій уніформі з червоним обличчям, синіми очима і якимсь знаком на підборідді. Гадаю, то був шрам. Він підкидав мене в повітря, і, пригадую, мені було страшно, але водночас приємно. Але все це вельми фрагментарні спогади. А чи пригадуєте ви свою няню? Так, пригадую, її звали Ненні. Я пам'ятаю нині, вона залишалася зі мною протягом якогось часу, доки мені не виповнилося п'ять років. Вона вирізала качок із паперу. А тож, вона була на тому кораблі. Вона сварила мене, коли я заплакала, бо капітан поцілував мене, а мені не сподобалася його борода. Це дуже цікаво, моя люба, бо у вашій пам'яті Змішалися дві окремі подорожі. В одній з них капітан мав бороду, а в іншій – червоне обличчя і шрам на підборідді. Справді, – погодилася Гвенда, – схоже на те. Мені здається можливим, – сказала міс Марпл, що коли померла ваша мати, ваш батько спочатку привіз вас із собою до Англії і ви протягом певного часу жили у тому будинку, який тепер називається «Дім на горі». Адже ви розповіли мені, що той будинок здався вам рідним домом, відразу, як тільки ви оселилися в ньому. А кімната, яку ви обрали собі за спальню, певно була вашою дитячою кімнатою. Вона справді була дитячою кімнатою, там досі є Градки на вікнах. От бачите, і вона була обклеєна тими веселими шпалерами з волошками та маками. Діти дуже добре пам'ятають, якими були стіни їхньої дитячої кімнати. У мене в пам'яті назавжди збереглися бузкові півники на стінах моєї дитячої кімнати, хоч, наскільки мені відомо, її обклеїли іншими шпалерами, коли мені було лише три роки. І саме тому я відразу подумала про іграшки, про дім ля ля і про шухляди з іграшками, а тож і про ванну облицьовану червоним деревом. Ви мені сказали, що уявили собі, як у ній плавають качки відразу, як тільки її побачили. Гвенда сказала замислено. Мені і справді здалося, що я знаю, де там усе і як, і кухня, і комоти з білизною, і я весь час думала про те, що існують двері, які ведуть із вітальні в їдальню. Але хіба можливо, щоб я тепер приїхала до Англії і купила саме той дім, у якому жила багато років тому? А чому би ні? Це просто дивовижний зміг, а дивовижні збіги у житті трапляються. Ваш чоловік хотів мати будинок на південному узбережжі. Ви шукали такий будинок і випадково натрапили на дім, який розбудив вашу пам'ять і привабив вас. Він був прийнятного для вас розміру і продавався за помірковану ціну, тож ви купили його. Це ж ніяк не можна вважати чимось неймовірним. Якби цей будинок належав до тих, які називають, і нерідко слушно, дім із привидами, гадаю, ви повелися б інакше, але у вас не виникло якоїсь відрази до нього, крім тієї миті, коли, як ви мені розповіли, ви почали спускатися сходами і подивилися згори на хол. Вираз страху знову промайнув в очах Гвенди. «Ви хочете сказати, що Гелена – це теж правда?» – запитала вона. Міс Марпл відповіла їй дуже лагідним голосом. «Я думаю, що так, моя Люба. Думаю, ми повинні виходити з того, що коли інші події – це ваші спогади, то й вона – ваш спогад. Тобто я і справді бачила, та вбиту людину, задушену, і вона лежала там мертва? Я думаю, ви не усвідомлювали, що вона задушена. На цю думку наштовхнула вас п'єса, яку ви вчора дивилися, і ваш досвід дорослої людини, який підказує вам, що може означати синє спотворене обличчя. Я думаю, навіть дуже мала дитина, яка спускалася сходами, могла впізнати насильство, смерть та зло і пов'язати їх з певною послідовністю слів. Бо я не маю сумніву, що вбивця справді промовив ті слова. Та сцена мала бути великим потрясінням для дитини. Діти – дивні малі створіння. Коли вони дуже налякані, а надто тим, чого не розуміють – вони про це не говорять, вони ховають його десь у собі, можливо, навіть забувають. Але пам'ять зберігає той спогад, хоч і десь дуже глибоко. Гвенда зробила глибокий вдих. І ви думаєте, щось подібне трапилося і зі мною? Але чому я тоді не пам'ятаю про все це тепер? Важко запам'ятати все по порядку, і нерідко, коли людина робить таку спробу, її пам'ять відсуває ці події ще далі. Але, як на мене, то існують одна або дві ознаки, які вказують на те, що було саме так. Наприклад, коли ви розповідали мені про те, що з вами сталося в театрі учора ввечері, то застосували таке сполучення слів, яке багато про що говорить. Ви сказали, що дивилися крізь перила. Але за нормальних обставин, як вам відомо, людина дивиться в хол не крізь перила, а поверх них. Лише дитина могла дивитися крізь. «Ви дуже слушно це помітили», – відразу погодилася Гвенда. Малопомітні речі дуже часто бувають значущими. «Але хто вона була? Та Гелена?» – запитала Гвенда з розгубленим подивом. «Скажіть, но ну мені, моя люба, ви досі переконані, що то була Гелена?» «Так, це дуже дивно, бо я не знаю, хто така Гелена, але разом із тим я її знаю. Тобто, я знаю, що там лежала Гелена, але як я зможу довідатися більше? Я гадаю, вам треба насамперед з'ясувати, чи були ви в Англії в ранньому дитинстві, або, принаймні, чи могли ви тут бувати. Ваші родичі. Тітка Елісон, урвала її Гвенда. Я певна, вона знає, була я тут чи не була. Тоді я раджу вам надіслати їй листа авіапоштою. Напишіть їй, що виникли обставини, за яких вам конче треба знати, бували ви в Англії чи ні. Думаю, ви отримаєте відповідь авіапоштою щодо того, як приїде ваш чоловік. О, дякую вам, дякую, міс Марпл, ви були дуже доброю до мене, сподіваюся, Ваші припущення відповідають дійсності, бо якщо так, то зі мною усе гаразд. Я маю на увазі, що в моїх проблемах немає нічого надприродного. Міс Марпл усміхнулася. Я сподіваюся, що все так і є. Післязавтра я маю намір поїхати на північ Англії навідати своїх давніх друзів. Я повертатимуся через Лондон Десь днів за десять. Якщо ви та ваш чоловік на той час будете тут, і якщо ви одержите відповідь на свого листа, то мені буде надзвичайно цікаво знати результат. Звичайно, люба міс Марпл, хай там як, а я хочу познайомити вас із Джайлзом. Він – чарівний чоловік, і ми, звичайно ж, детально обговоримо разом цю історію. Настрій Гвенди майже повернувся тепер до нормального, але міс Марпл здавалася замисленою.